Tíz Minusz tizenkét fok van, jelentette ki Ford, miközben a sötétben lépdeltek. Akkor itt miért víz van? Miért nem jég? Szólalt meg valaki. Lehet, hogy nem is víz, vágta rá egy másik. Biztos mars pisi, jegyezte meg vigyorogva Milburn. Köszönjük, ez a szakvéleményed, mi biológus úr. Válaszolt tettetett felháborodással Fyfield. Csizmáikkal bokáig jártak a patakzó folyadékban. A falakon takonyszerű kocsonyás anyag tapadt meg. Hát, akármi is ez zselatinszerű. Lehet, hogy valamiféle üledék? Folytatta Milburn. David odalépett az egyik kitüremkedő közeli falszakaszhoz, lámpájával megvilágította. A falon csomókban tömörülő, zöldes színű elváltozások keltették fel a figyelmét. Odahajolt, és a másik, kesztyűs kezével végig simította a zöldes masszát. Az erősen ragacsosnak tűnt. A simítás közben ez a ragacsos anyag elvált a sziklafaltól és a kesztyűre tapadt. David a mutató és a hüvelyk ujját megpróbálta széthúzni. Az ismeretlen anyag erősen tapadta kesztyűs ujjaihoz, mint valami ragasztó. Az android ekkor az óra elé emelte a tenyerét és megszagolta. Hirtelen hátra hőkölt. Lenyűgöző, motyogta magában. David ekkor észrevette, hogy a sziklafal, amelyen ez az ismeretlen anyag elterült, rovátkolt. Mint ha idegen kezek ábrákat, piktogrammokat véstek volna a falba. Ékek, függőleges és vízszintes vonalak, Apró bemélyedésű körök húzódtak végig a szem előtt. Rövid gondolkodás után a rovátkolt vájatokba nyúlt, majd a vonalak és körök mentén az ujjait sorban végighúzogatta. Ahogy az ujjai haladtak a rovátkolt bemélyedésekben, apró, sercegő hangok hallatszottak, és a rovátkák belsejében halvány izzott fel egy pillanatra. David megkövülten figyelte a jelenséget. Egy pillanattal később, hangos, dübörgő hang kíséretében felvillant David előtt a fal, majd zöldes, lézernyalábszerű fény jelent meg, ami egy sugárban kifutott a falból és az egyik közeli járat felé hullámzott. A többiek erre a fény és hangjelenségre visszafordultak. Meglátták a távolban hátramaradt androidot, aki mellett pont ekkor haladt el az ismeretlen zöldes fénynyalább. A távolból üvöltésszerű hang hallatszott. Az emberek értetlenül néztek egymásra. Ez mi volt? szólalt meg Milburn. Elizabeth visszakiáltott az android felé. David! David nem válaszolt. David! kiáltott felismét a nő. Az mi csoda? sikoltotta most már rémült hangon Elizabeth. David! kiáltott Holloway is a távolabb nekik háttaláló gépember felé. David mereven figyelte, ahogy az imént a falból távolodó lézernyaláb iránya megfordult, és már határozottan felé közelített. De abban a pillanatban mást is látott, amit nem tudott értelmezni még. A közelítő fényben először egy, majd egyre több futó alakot pillantott meg. Egyenesen felé futottak. David áramkörei egy pillanatra lefagyhattak, mert előre dőlve próbálta kivenni a sötétben a közelgő jelenséget. A futóalakok már közvetlenül előtte voltak. David próbált kitérni előlük, de ekkor fényár borította el. Becsukta egy pillanatra a szemeit, és amikor kinyitotta, az óriási méretű, emberszerű lények egyenesen átfutottak rajta, a testén. A humanoid felépítésű maszkos alakok úgy haladtak át Daviden, mint kés a vajon. Davidben ekkor tudatosult, hogy egy hologram vetítés közepébe került. A futóalakok melkasán hatolt át az android feje. Az első futóalak elért az emberek csoportjáig. Holloway hatalmas ugrással lódult meg Elizabeth felé, hogy elráncsa a futók útjából a megdermet nőt. – Ellie! – Kiáltott fel Charlie, miközben magával sodorta a lányt. Mindannyian szétrebbentek az útból. David mellett ekkor futott el az utolsó hologram lény. A felderítő csapata járat két falához lerogyva figyelte az eseményeket. A futóalakok jól láthatóan nem vettek tudomást róluk. Futottak tovább egymás után. Az utolsó alak többször is hátrafordult futtában, valami, vagy valaki követhette őket. – Mi a franc volt ez? – kiáltott fel Milburn. – Zseniális ötlet volt, hogy nem hoztunk fegyvert. – bosszankodott hangosan Fifield. – Kinek köszönjem meg? – Mozgás! – ordított fel Charlie, intve a többieknek, hogy kövessék a futóalakokat. Az egész csapat futásnak erett. Próbálták a lépést tartani az előttük rohanó óriásokkal. – Gyorsan! – Kiáltott Elizabeth a mögötte lemaradók felé. Az utolsó idegen, aki 15-20 méterre futott az emberek előtt, hirtelen térdre rogyott, míg az előtte haladók egy kanyarban eltűntek. Azonnal feltápászkodott, és a fénytársai után indult. A kanyarban eltűnt a lihegve caplató emberek szeme elől. Pár másodperc múlva értek be a kanyarba az emberek. Ho – Hová tűnt? – zihálta Elizabeth a futástól elgyötörten. Abban a pillanatban ért Charlie mellé, aki még látta, hogy az idegen ismét térdre rogy a távolban, majd a fényben egy zsilipajtó felülről levágódik. A lény a jelek szerint nem tudott bejutni a zsilipajtó mögé, mert látható volt még egy-két másodpercig, hogy az ajtó előtt elterülve fekszik. A következő pillanatban az összes fény kihunyt. Várj, várj! Fogta vissza a nőt Charlie. Mozdulatlanul figyeltek, de a hologram eltűnt, mintha sosem létezett volna. A többiek ebből a végjátékból semmit sem láthattak, mire odaértek egymás után, már nyoma sem volt semminek. Holloway doktor felemelte a lámpáját és arra pásztázott, ahol a hologram megszűnt. Mivel semmit sem látott, lassan megindult abba az irányba. A többiek a futástól még mindig lihegve követték. Egy újabb forduló után Holloway odaért, ahol az óriás idegen hologramját látta elterülni. – Ott! Ott van! Ott! – mutatott izgatottan lámpája fényével egy beszügelésbe a doktor. – Úristen, Charlie! – Képettel Elizabeth. – Megvannak! – Kik vannak meg? – kiáltott fel hátulról Fifield. Az egész csapat lassan odaért arra a helyre, amelyet Charlie megvilágított. A fénypászmában egy test, egy valódi test hevert. A lámpa fényében egy szoborszerű testet lehetett kivenni. Nem egy élőlény testéhez hasonlított, hanem inkább egy régen mumifikálódott testre hasonlított a mozdulatlanul heverő alak. – Ezek ők? – Igen – suttogta félhangosan Holloway. Ez itt egy ajtó, ami őt úgy tűnik lefejezte, folytatta a doktor. A Prométeus hajó teljes legénysége végignézte az egész jelenetet a kint lévők keresztül. Ezt nem hiszem el, suttogta a hajóban Meredith Vickers, aki végig Janek kapitány mögött állt. Igazuk volt. Janek kapitány idegesen felnevetett. <háhá> Miért? Drukkolt, hogy ne legyen? vetette oda félvárról a nőnek. Holové és csapata kezdett megnyugodni, így a lámpáik fényeit körbejáratták a fekvő alak körül. A fal, amely előtt feküdt a lefejezett idegen, talán valóban egy zsili pajtó lehetett. A fal tele volt ismeretlen hieroglifákkal. – David, kérem mondja, hogy el tudja olvasni! – szólalt meg ismét Charlie az android felé fordulva. David ekkor már percek óta az ismeretlen írás tanulmányozta. Ott állt a hatalmas telerút fal előtt, és meredtem figyelte a sorokat. – Lehetséges! – szólalt meg kis idő múlva. – Na nem, nekem ennyi! – szólalt meg izgatottan Fifield, és sietősen távozni akart a helyszínről. – Hé, Fifield! – kiáltott rá doktor. Hová megy? Fifield ekkor megfordult, és dühösen visszarohant a nő elé. Mi? Nézze, én geológus vagyok. Szeretem a köveket, imádom őket. De magukat itt rohadtul nem a kövek érdeklik. Amiért maguk leselkednek, azok a hatalmas nagy hullák. És mivel az én szakmámnak semmi köze a hatalmas hullák keresgéléséhez, szépen visszamegyek a hajóra, ha nem gond. Fejezte be dühött monológiát a nő arcába hajolva. Elizabeth Schu kitartóan és türelemmel viselte, ahogy az izgatott Fyfield fröcskölő nyála az arcába vágott. A nő keményen tartotta a szemkontaktust a felhergelt férfival. Az ekkor odafordult a többiek felé. – Más nem akar visszajönni? – vont a kérdőre a többieket. – Te maradsz? – fordult végül oda Millburnhöz. – Nem, a, a hajó, a, az jó! – Nyögte ki egy kis tétovázás után Milburn. – Igen, a hajó nagyon jó! – lépett vissza Fyfield Elizabeth elé, majd újra a képébe hajolt. – Gratulálok, hogy megtalálta a teremtőjét! – Köszönöm! – válaszolta a nő magabiztosan, biztosan szemrebbenés nélkül. – Szedje össze magát! – világított ekkor Holloway Fyfield arcába. Fyfield keze ökölbe szorult egy pillanatra, majd Flegmán sarkon fordult, megpaskolt a Milburn vállát és elment mellette. Milburn egy pillanatra tétovázott, majd követte társát. – És még téged néztelek, Bolonnak! – hallatszott a távolodók felől. Holloway, mint a mi sem történt volna, legugolt a hatalmas holtest mellé. David eközben továbbra is az ismeretlen hieroglifák sorait elemezgette. Elizabeth Show doktor szintén kitörölte az iménti kínos jelenetet a fejéből. Letérdelt doktortársa mellé a holtest másik oldalához. Nálad van a karbon mérő? Charlie már nyújtotta is a nő felé a mérőműszert. Köszönöm, mosolygott rá a nő. A műszerből kipattintott egy hegyes tűt, és határozott mozdulattal a holtest melkasába döfte. A műszer halkan pittyegni és zümmögni kezdett. Na, mióta halott? Vigyorgott a nő képébe Holloway. Hozzávetőleg kétezer éve, nézte a műszer kijelzőjét Elizabeth. A magasból, ahová David felkapaszkodott, elektronikus zörejek hallatszottak, apró fényfelvillanások kíséretében. Mindannyian felnéztek és látták, hogy David a falon babrál valamit a kezével. Újjait a hieroglifák hornyaiba húzkodja fel le, valamint a bemélyedésekbe nyúlkál a mutató ujjával. Most mit csinál, David? – kiáltott fel hozzá Elizabeth. – Megpróbálom kinyitni az ajtót – válaszolt határozott nyugalommal David a nőnek. Hoho! -ho! Várjon! Nem tudjuk, mi van mögötte – válaszolta a nő. Elizabeth jó már elkésett a válaszával, mert ebben a pillanatban a zsilipajtó egy csikorgó hang kíséretében kinyílt. A másik terem belsejéből vízgőz és porillata árasztotta el a holtest mellett guggoló kutatókat, akik köhícselve ugrottak talpra. Hoppá! Bocsánat! Hallatszott az android hangja a magasból. A zsili lassan felhúzódott. Fyfield repkedő kopói életre keltek azonnal, és az addig felfedezetlen barlangba repültek, ahol eszeveszett villogással nekiálltak feltérképezni a helyet. Holové és Elizabeth szintén beléptek. Charlie maga elé emelte a lámpáját, és a teremben egy hatalmas kőarcot vett észre, ahogy a felkevert por üllepedni kezdett. Az arc teljesen emberi volt, és a szemben lévő falon egy óriási dombor műként volt kifaragva. Elizabeth viszont figyelmet sem fordított rá, mert a zsili mögött azonnal észrevette a halott idegen levágott fejét. Nézd, ford! Itt a feje, szólt izgatottan a háta mögött belépő Fordnak. Ford is izgalomba jött, váltáskáját egy határozott mozdulattal letette az idegen fej mellé. A humanoid levágott feje úgy csillogott az időközben rárakódott kvarc kristályok alatt, mint egy gyémánt koponya. A fejet egy elefántormányhoz hasonlatos maszk vagy légző készülék tarthatta. Az évezredek alatt a felülete teljesen megcsontosodott. Holové még mindig a hatalmas, faragott ember fejet vizsgálgatta a szemközti falon. Tudomás sem vett semmi másról. Bámulatosan jó állapotban maradt meg, suttogta Ford Elizabethnek, miközben kesztyűjével óvatosan megérintette az óriás levágott hatalmas fejét. Magunkkal visszük, bólintott Elizabeth. Közben David is belépett a terembe. Elhaladta a két térdeplő nő mellett és egyenesen Charlie felé lépdelt, közben le nem vette szemeit a hatalmas dombor műről a falon. Rendkívül emberszerű, jelentette ki hangosan az android. A két nő csak most figyelt fel társaira. Mindketten felemelkedtek, és ők is közelíteni kezdtek a hatalmas ember fej felé. A terem talajának állaga eltért a kinti csarnok kemény kőzetétől. Csizmáik talpa puha, Nedves, földszerű talajba süppedt. Ebből ők talán semmit sem vettek észre, annyira lekötötte a figyelmüket a hatalmas szoborfej. David, tudtán kívül rálépett valamire. Valamire, ami élt. Valamire, ami olyan volt, mint egy kicsingyi lista. Az apró élőlény imbolygó mozgással visszacsúszott a nedves földbe, amint David a továbbhaladásakor felemelte a talpát. A terem tele volt különös tárgyakkal, olyanok voltak, mint a földbe szúrt ókori amfórák. Elhaladtak a félhomályban ezek mellett, de a kőfej annyira lekötötte a figyelmüket, hogy észre sem vették ezeket a furcsa formákat. David a lámpáját a szobor előtt a terem mennyezetére emelte. Gyönyörű festmény, mutatott felfelé az android. Ez egy freskó, emelte fel a fejét doktor. Amíg a többiek a nyakukat nyújtogatva próbálták a magasban látható festményt tanulmányozni, David megfordult, és a különös, amfóra-szerű tárgyak közé sétált. Az egyik elé lépett, és a kezét feléje nyújtotta, hogy megérintse. – Ne, ne, ne érintse meg! – suttogta alig hallhatóan Elizabeth az android felé. – Bocsánat! – emelte tekintetét a nőre David. – Senki ne nyúljon semmihez! Mondta még mindig suttogva Elizabeth, a többiek felé fordulva. Izzad! állapította meg David az előtte álló anfóra tetejéhez hajolva. Holloway a kőfejhez ért, és ekkor látta meg, hogy az nem a falból áll ki, hanem önálló szoborként helyezték el a terem fala előtt pár lépéssel. Nem dombor mű volt, hanem egy egyetlen tömbből kifaragott, több méter magas szobor. Charlie megkerülte a kőfejet és a mögötte elterülő teremfalra pillantott. A falon egy kisebb, de határozottan dombor műként létrehozott, újabb faragványt vélt felfedezni. A faragvány szilluettje a lámpa fényében lassan bontakozott ki. Egy két lábon álló, rovarszerű idegen lény, vagy istenség ábrája tűnt fel, éles karmokkal felvértezett megannyi karral. Csúcsos, páncélszerű feje volt, Hatalmas szájszervvel, többsoros állkapcsokkal, gyilkos fogazattal. A kifaragott lényel szemben egy emelvényen egy hatalmas, zöldes színű kristályszerű anyagból 30-50 cm nagyságú, tojásszerű tárgyat helyeztek el az ismeretlen alkotók. Holloway nem tudta levenni a szemét a pokolbéli fajzatként ábrázolt alakzatról. David időközben az amfóra-szerű tárgyak egyikét vizsgálgatta. A tárgy lapos teteje furcsa, hullámszerű mozgása felkeltette az érdeklődését. A mozgás nem volt megtervezett, nem volt programozott, teljesen esetlegesnek tűnt. Hasonló volt, mint amikor a halászok egy hordót, amely tele van pontyokkal, letakarnak egy vékony fóliával. Ahogy a pontyok mozognak a hordóban, a hordó tetején a fólia úgy hullámzik, teljesen attól függően, mennyire ficánkolnak a halak. David észrevette, hogy egy gőzölgő anyag kicsapódik az amfóra tetején, és lassan csordogálni kezd lefelé az oldalán. Kesztyűs kezével szétkent ezt az ismeretlen anyagot, majd orrához emelte és megszagolta a kesztyűjét. – Szerves! – állapította meg. Közben Elizabeth még mindig a freskókat bámulta a feje fölött. Aztán hirtelen észrevette, hogy az imént látott ábrázolás, mintha megváltozott volna, ami ott elfordította a fejét. Újra felemelte a lámpáját, és látta, ahogy megmozdulnak a freskók. – Jaj, Istenem, Charlie! Változnak a freskók! Megváltoztattuk a terem atmoszféráját! – suttogta a rádióba. – „Charlie, hallasz engem? – David hallotta a nőt, de doktor nem kapott választ. – Ó, a fej! Ford, gyere, csomagoljuk a fejet! – kiáltott fel és elindult az amfórák közt, slalomozva a bejárat felé, a levágott fej irányába. Ford gyors léptekkel követte a kutatónőt.